Втората лекция Иблис или Сатана. И Иблис, и Христос служат на един и същи непогрешим Бог. Бог позволява на Сатана да ни изкушава, за да можем да преодолеем изкушенията и да стигнем до сърцевината на Бога и до истинско различаване на добро и грех. Сатана това е злото, което е в самият Бог и чрез което Бог ръководи нещата и хората към кого? Към себе си. Това е така, защото Бог използва злото правилно. Всичко в Неговите ръце е правилно. Почнеш да питаш, защо е така? Вече става нещо друго. Не питай, а преодолявай, моли се, разбирай, осъзнавай и така нататък. Сатана е знаел, че не неотдадените хора на Бога са тъмнина. И че те са тъмнината на света. А Сатана знае, че е светлина, но скрита. Скрита светлина. А хората си мислят, че Сатана е злото. Сатана знае, че Бог е много по-важен от всичко. И затова той никога не се е борил с злото. Казвал се ми, Бог няма няма враг срещу Бога. Няма как да има враг. Той знае, че не е възможно да се воюва срещу Бога. С кои сили ще воюваш? С какви възможности? Сатана е тайен служител на Бога и чрез Сатана Бог показва на човека неговата безпътица. Тя е твоята собствена безпътица, а не на Сатана защото той знае своя път. Но целта е ти лично да осъзнаеш себе си и своя път. После Алхалач казва, Сатана трябва да спаси човекът от собственото му зло. Забележете! От собственото му зло. Но ако човекът се осъзнае, целта на човекът е да стане много бдителен за злото в себе си, и за своята свобода. Как я ползва? Защото съдбата, това е лошо използваната свобода. Това е съдбата. Злоупотреба със свободата. Лошо използваната свобода. Сатана съществува в ръцете на самият Бог, за да се пречистят до дъно всички несъвършенни същества и да стигнат до велико единство с Бога и да кажат, както Алхалач, аз съм истината. Същност, даже и суфите не разбрали, че самия Бог се произнася в него и казва аз съм истината. Това е тайната на всяка религия, на всяка любов, на всяко учение да стигнеш до там. Алхалач толкова се е молил, толкова се е разтворил, освен това има завет отпреди и, както ще видите, на Голгота величае Бога, на самата Голгота. Това може да бъде казано само от съвършено същество, разтворено същество, което е станало тайна на самия Бог и което се е изгубило в Бога. И тогава всичко, което вижда това същество, става чрез очите на Бога. И всичко, което говори, става чрез устата на Бога. Скритите действия на злото и сатана се извършват от единственият извършител Бог. Той е и самата голгота. Всеки, който нарича сатана враг, той вече малко или много е осъдил Бога. Пак ще повторя. Всеки, който нарича сатана враг, той вече малко или много е осъдил Бога. И с това осъжда и себе си. Ал Халач казва, Сатана е нашата надежда. Това било по него време нещо изключително. Просто смутително не са могли да понесат една голяма част даже от суфите, а да не говорим за мисулманите и другите. Нашата надежда е в Сатана, защото той съществува, за да се издигнем в Бога. В изначалното положение. Но трябва да осъзнаем собственото си зло. Защо Сатана не съществува в Христос и в Бога? Казва, защото там тече любовта, бездната, изворът на живота. Там не може да има зло. Сатана е създаден за да ни отведе до дълбоката мъдрост на Бога. След това, сам Бога отстранява и не се саморазкрива. Това означава, че Сатана е създаден в името на любовта. Разбира се, обявение за еретик. Истината е в еретиците. А книги гностиците. Там е великата истина. Там е скрита, както ще разбереме до година. Така. Сам той се разкрива като любов. Алхалач казва, наблюдавай своето зло и своето лицемерие и не мисли, че той е на сатана. То си е твое. Сатана е с ограничено съвършенство, макар че преданността му е древна и постоянна към Бога. Сатана е знаел, че тъмнината ще му отнеме нещо важно, но любовта му към Бога била велика. Въобще Алхалач по него време много величаял Луцифер Иблис. Сатана е знаел, че от тази тъмнина нещо в него ще бъде разкъсано, но той знаел и по-дълбокото, че от това бреме в бъдеще ще да произлезе нещо, което надминава всяко слово. Това е жадуваната, изстраданата и очаквана нова и тайно, нова и тайна близост с Бога. Значи всяко изключително същество какво ли не прави за по-голяма близост с Бога. В случая Сатана. И то в ново измерение. В измерението на истината. И това ще бъде тяхна си тайна между Бог и Луцифер. И тогава той вече няма да е херовим. Той ще се върне при боговете и ще учи достойните херовими на тайния път. Но това в бъдеще. Така, още от пра древни времена Сатана е бил определен от Бога за земята. Въобще Бог винаги от много рано предвижда и действа с тези неща. Определен за земята. Сатана е знаел, че думите и словата могат да стигнат най-много до вечност и благоухание. Но тайната близост с Бога която е скрита много дълбоко навътре е самата мистерия. Тя е нещо абсолютно неизразимо за никакво слово. Тя е по-дълбока от всичко друго. И това е особена връзка с мистериозната част на Бога, с неведомата част, която принадлежи на великата мистерия. Ахировимът, казва Алла Халач Омее да чака Това беше втората лекция